Adică, numeroase informații furnizate de textele avestice și pehlevi sunt valabile și pentru epoca prezarastustriană. Siticul atestat în Iranul Occidental, anume incinerarea trupurilor și înmormântarea genuși într-o urnă, s-a răspândit cu zoroastrismul și în alte regiuni, și mai arhaic, un obicei,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 Hadoxt nasc nouă. Hadoxt nast se scrie H-A-D-O-X-D-Spațiu t spațiu n a s Revelându-i mortului adevărata sa identitate, Daena adaugă: Citez: Eram o vrednică de iubit, tu mai făcut și mai plăcută prin gândurile tale bune, cuvintele tale bune, faptele tale bune, religia ta bună, frumoasă fiind, tu mai făcut și mai frumoasă, dămnă de dorit, tu mai făcut și mai dorită. Închei citatul. Apoi, din patru salturi, sufletul traversează cele trei sfere cerești și atinge luminile fără de început, adică paradisul. Nota 17 Acestea sunt sferele stelelor, a lunii și a soarelui, desemnate în text prin bine gândit, bine spus și bine făcut. Închei nota Un mor se interesează de chipul în care a trecut de la existența corporală la cea spirituală, de la existența plină de primejdii la cea fără primejdii. Dar Ahura Mazda intervine nu-l întreba căci tu îi amintești drumul îngrozitor, dios, legat de despărțire, prin care el a trecut și care constă dintr-o despărțire a corpului și a conștiinței, închei citatul. Aluzie la încercările dramatice ale călătoriei. Ahura Mazda poruncește să-i se da undul primăverii, care este pentru cel drept hrana de după moarte. Din potrivă, Sufletul Păcătosului întâlnește în vântul de nord o smeoică îngrozitoare și ajunge în lăcașul beznelor fără început, unde angra maiiniu ordonă să-i se da venit. Să reținem trăsăturile caracteristice. 1. Sufletul își întâlnește daena, adică sinele propriu, care îi preexista. Eram vretnică de iubit, dar care este în același timp rezultatul activității sale religioase pe pământ. Tu făcut și mai vretnică de dragoste. 2. Daena se înfățișează într-o formă feminină arhetipală, continuând să-și păstreze o aparență concretă. 3. E vorba, desigur, de o concepție indo-iraniană, întrucât ea se regăsește în Kaushitaki Upanishad, unul roman 3-6. Sufletul celui care se angajează pe drumul zeilor, Vayana este primit printre alte zeități, de Manasi înțelapta și de Clar clarvăzătoarea, traversează apoi un lac și un râu, Patrânte într-o cetate, și ajunge înainte lui Brahman, care îl întreabă: Cine ești? Caxus, și se scrie: K-A-K-S-H-U-S-H-I. Nota 18. Videngren reamintește că datit san i-denic, 24 Roman 5, o numește pe tânăra vistiernică a faptelor bune, la fel cum după textul budist Damapada. De 119 cei virtuoși, citesc, sunt primiți de faptelor lor bune ca și cum ar fi rudele lor cele mai apropiate. Închei citatul. Călătoria cerească a mortului este într totul asemănătoare ascensiunii extatice a sufletului în sfera stelară cea lunară, apoi cea solară înainte de a ajunge în rai. Garodman. ascensiunea relatată în opera târzie Ardai Viraz namak. Raditz stan i-denic, se scrie d-a-t-i-s-t-a-n, spațiu, i spațiu, spa d-e-n-i-k. Damapada, se scrie d-h-a-m-m-a-p-a-d-a. -m -m -a -a -a. Închei nota. Nicio aluzie la podul cinvat în nasc. nasc. totuși Zaratustea vorbește pe larg despre aceasta.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 Cât privește judecata sufletului de care ne vorbesc textele pe Flevi și în care judecători sunt Mitra, însoțită de Sraosa și de Rasnu, înarmată cu o balanță, ea este necunoscută în textele gata. Ea e de altfel de prisos în scenariu. Trecerea podului, comparabilă cu o încercare inițiatică, constituie în ea însă judecata, căci după o concepție destul de răspândită, podul se lărgește sub picioarele dreptului și devine ca tăișul unei lame când se apropie un necredincios.